بسم الله الرحمن الرحیم سورہ نساء درې مې سکی نه احکام ذکر کړي د روزه پارې اصلاح درآيي او حکم بیان شو رايلي په کاردا چې حقوق حقدار تور اسې دیم حکم ذکر کړي رعایت له په کاردا چې د داد سره ای اطاعت وکي دا خبرو منیو کی منو تعبداري وکي یا یو لژنانو ایمان والو خضوح درکم واخلی سامان دیر اخفل سامان دیر دشمن زان سر واخلی وسط تیارہ کئی دشمن دیفع دا پارا سباب تیار کئی فانفیرو لارشای زغل داللہ دن کی صباتین د دا صبتتون جمع دا جماعت ڈلی ڈلی اوینفیرو او اویاز غلی داللہ پا دن کی غن کواڑی وڑی ڈلی کلکھ یا ټول غړډ د لاجن لولاړشي ځای وړ کوې مداهینته و ان دا من کوم یکن بعض پ تاسو کې ل ل پیان نهغدي چې پټږي پروو پاتې کېږي تو اصل کې منخپ زی توئ نو پټږي معه په پ ځای کې ځان پټئ و نه کوم ل یان نه بعضې په تاسو د عمل له و ځان چپټيږي وین اسابت کوم پس کور استا او استا قالا دی قد قال انم الله اليا انعام کردے الله فما شکر ده زدی موقع کینو كن زه و صرف مصیبت گرفتار شوم انکم معهم شهیدات انهم سرجون حاضر قلنا صاحبكم او کور استا او استا ربانی الله ان غنیمت راوني کو کامیاب سر را ش د قولان نه نو خاامهخوا کالمته کوم کوم ساسو مینس کې او د د مینس کې مو دتون دوستې په خلله باندې لکه زه په ساسو ملګره نومه تاسو مال کو غنیمتما ک نه زما بر خر په کې راړی که نه ملګره بهلو م اوړی کې و لییتدنې اوڅمالله. کله تمام چوي سره ژوند نه په فوځه په ځان کامیاب ما په کانيابشه په کانيابې لوی سره کاش زه سره نه خبره په خلوه په اړه باندې تمنا کوي په خلوه باندې ویل کذوم ملګرو مكنه زبوه یاد کړو ما پرانی کې کاش زه سره دا د منافق قصد دي د دین نه په خپل رسول کې خوچ په دین کې फायदा ويني نو یاران زبوه کې ویني مقیلت علیہ سو محسل کریم پلیو قاتل اس درم حکم ذکرکے القتال رائی برابر شو رائیت برابر شو اس راشد الله جن دفارہ جنگ ہو گئی پلیو قاتل جنگ دیو کی پی سبی اللہ دفارہ جن داللہ سوک دی جنگ ہو کی اللہ زینہ دا فائل دے دی دیو قاتل اگر کسان اشرون الحیات جن دا, جن دا دنیا پا بدل د آخرت اما یو قاتل اوچه چې جنگ ووځه فارادین د الله فېو کوتل اوجلسو او یغریم او یغالو شو په دښمن پسو فنوتي اجنازیما زردا ور وکول دره ثواب لوی لوی ثواب ور کو کده غالف شو مور کو کده مغلوب شو مور کو ترغي <تصفح> ورګي قتال تا ومالکم اوسيتا سدرا چې جنگ نه کوي په سبیل الله زفارادین د <تصفح> ول حال دا دی چې کمزوري میې جاالیونې سا د دا نه د زنا نو ولویلدان او د ماشومانونهله نه کسان یقولونونه چې وي ربنا به نه د منبه آخرین نه من من حال لکاریتتي د دی کوې نه چې ظریم دی حال د دی تا سی جګه کوي هغه مو میان د کاپیو د پنج راغ لانج را تیویش عالم جون اخلاص دا زمون امدادو کوتا سب قدار نہ سی امینان فلرون پنج اخلاص ہوئی وجللنا اوگر زمون زرا حالوا وجللنا اوگر زمون زرا خپل طرف نہ ولیاں معاون اوگر زمون زرا خپل طرف نہ امدادی الینا قسان چیمان رول دی یقات جون فی سبیل اللہ جنگ کئی زپارہ والذین کا سانچ کافر دی وقاتلون جنگ کئ یہ سبین تو ہو تو فلارد شیطان کی اگد شیطان درزاد پار جئی وقاتلون وجنی اولیاء شیطان دوستاں شیطانوں شیطاناں یقینن شیطان کان زہی فادہ کمزور ہیں تو شیطان لولے پری بون دی خودی کمزوری اساری گنو زجر رک منافقین ہوتا علمطر را ته نګورې آ کسانو ته ق لوم چېلیشیغې د کوفو ید کوم بند کې خپل لاونه په اخمو سرلاته اوقابلابشي دمانځو په ذکات ته ورکې ځکات نفلما کوبا ارکه چې پره شو په دوبانجنګ دفریکومننو په وخت کې او ډله دوونه ی شوونه الناس یریږې د الله او شد خشیا بلکې زیات پیارا کې دا الله نه د نړۍ یو سونه چې د مخلوق نه لري وقالو او اي ربانا اعزمن رب اې مکتوب تعالی نن کتاب اولې د فرسکو من, من باندې جن لولا خرتنا اولې د رسل کوون الای جن کریم نیټه نه دیتا تا منګ نهټه نه دې تولې پرستون کو چې بخپل مر باندې بړې به وخت در باندې مر را <تصفح> کزید من الدنیا دنیا, دنیا بوده جنگ ناری دنیا بوده خدمت ناری قلوایا مطاو الدنیا قلیل سکا دنیا دلگا والآخرت و آخرت خیرون داده دیر غرا هغه چالا چهری دا الله او ظلمون شبتاس و فتیلا پا مقدار دمزی دادوکی دا, دا, دا کجوری اینما تکونو کم دیکی چه اینما تکونو کم یو درک کم الموت مویو و تاسو در مر دمر نخلاسه نشتا دانه چی جهاد للاڑه نمنا باشای کورونو کی چه نم با درمانه مر رازی ولو کنتم آگر چه تاسو فی بروج مشایده پاغ بنگلو مضبوطو که بروج بنگلی مشایده چونگش مضبوطه چونگج چپاغی چونن لگه دری مضبوطی شي و ان توسبم او کورا سیوتا حسنت نو خوشالي يقول نوي عظيم دا خوشالي دا الله طرف نه دا او کورا سیوتا تکليم يقول نوي عظيم داستا دا طرف نه دا په خوشالي ميمي او يا الله مي او مي رباني وکړه jihad کیره خوشالي زرا کړې که تکلیف راشي وي داستا که تنه دا و قولوا كل من لله لا تولوا الله طرف ندی مسید کس د قوم زرا د یک اذونا نس دینه پوه شي په خبره دي خوړ په خبره کويږي نو په دې نه کويږي تکلیف مصیبت الله راځي ما عسا وکامن سنثن اغه شو رسیتہ د خوشالۍ فمن الله تعالی طرف نزا وما عسا وکامن سیاتن اغه شو رسي کیتہ د نیک ستا د طرف نه ده داستا د دا خپله برګټ ده وارنا کا او لگلی منږ د پاړ د خلکو رسولاً ستا دی په کفا ب لشهید ده او پور الله کوا تم ستا د للی زما پی غام مخلوکته ررسه زمادنین خلکوته تبلی خلکو ت کوه میو تیل رسوله اوچ چې خبرو منله د پامبر خبری منل داله اومن تولله سول چې اړی د پامبر د طبیدارې نه ن لغلی منږ تو په دووهافیزن ساتون کې ما ساتون کې ن لغلی چې نهې تپوس پهې کومت وقوللوونه اویو توتون منلنی منل نه کره تکرار ده واییو منللی منل زمن کار خو و يقولون تعاواتون اوائدون من اللي من المنخ منون من معنى كي تكرار ده فإذا برزو نقل چوزي من اندكا استاد خواهن باية هشپت رهن طائفة منهم يودللدون يو غير الذي تقول بيداغنا چطورتويني بيا پا بلا خبر جرگه كي استا خلاب استاد خبرنا پا بلا خبر جرگه كي والله یکتو اللهلی کې معیوبتونغ چې پتیې دي باغې د م خوړهو دوونه او ځانو سپه پارله او پور د الله ک زییموار سوچ نه کوې د خلک پهقرآن کې او ته دبرو نقرآ سوچ ن کوې د خلک پهقرآ کې ولو وکانه منې غیر الله کوې داقرآ د بل چا طرف نه که د مخلو کېتابوي راجہ توفی مندرے په دې کې اختلافه ډېر اختلاف ډېر د باندې په کتاب کې اختلاف ډېر دی او د الله کتاب دې چې ډېر اختلاف نه پاکته امام شافعي رحمته الله عليه کتاب دې کتاب الام اغه یې مسئلے خلق زلا د خپل کتاب مطالعه کولا خو په هر ظلمی تی نه غلطی است الله او د الله کتاب دې روانه اخرت اوره سو, سو په رول ولا او رو ترو بده شک ختمی گی او یقین مدی سوا کی گی اللہ وی کدا کتاو بل چاوئے زیو بده کی اختلاف ہون دلیو خدا دا اللہ کتاو دا ازکای و خبرا کئی و ازا جاہم او کلچ راشی اوتا امر من الامن یوکار من الامن دا امن اوی الخوفی آده اره ازاوبې نو خوري سرسری خبره منافقانو ته بچی کرا د جنگ یو خبره ورسې ده نو دیبا سرسری خبره خورولہ فوج کې یو کمانډری هغه پکې پوي بیا د یو تایفه ده پارا د کفتانی نو دا کمانډر د دی فوج کاپتان ته وایي چې بیګاله وتا سو خوب کوی اوس کفتان په دی فوج د کمانډر مقصد نه کمانډر ما ته دا وایي چې بیګاله به خوب کوی ما جنگ به کوی او کمانډر دې کاپتان ته بیګاله وتا سو آرام وکي آرام مقصد د جنگ مو کوي ابېګاله معاملو کې د عملي مقصد لهې بېګاله بارام کوي کپتان چلار شي دصه فوج راوند کی په میدان کې نو کمانډر هوتې لري چارام پکوي ندی خپل ګذلګه بېګاله عمل ده ځان تیار کوي اوس کمانډر دا خبرو لري کوي کو دې مجمع کې جاسوس ناسي چېغه رپورټ غلط ورسې وکړ کپتان خو دې مانی پوي نو کپتان چې الټرادری شین خپل داسې دپوچ دا دسوې بیګانم املو کوي نو کوم چې منا بيخانې ښا ښا کمانډر خو چاره مو کوي سافه موږ را بيزون نه دي نو سپدي راس خو دینې کوي پدې دی راس وا کپتان پوي دو چې ما دې د پاره چې آرام کوي چې دشمن تر رپورت غلط ورسي حالتوب دشمن توراسي چې دیو بیګاله په آرام دي ا موږ په عملو کوجو خراب وکړو نو سرسری خبره خورای الله یک دا خبره پیغمبر تر اوره د دین مشران تر اوره د دین چکم د جهاد او د امر مشران دی اوبر تلج مقصد ده ولي وکړي به غنو نو منافقو سرسری خبره خورای دي تاخير ته ځان نه رسي او سرسری خبره خورول دا, دا منافق کړ دي ننوم سرسری خبره خورای ویدا پنج پیران کرامات نه منی دعاګمو سره وکین کن تاخیخ وکا چې موږ شرک نه منو کو کرامت نه منو موږ بدعت نه منو کو دعا نه منو ظاهری خبره پرول د منافق حسد دی تاخیخ وکا دا خبره ځان پوه کن پس دا غینه بیا پروا الله و کلاچ راشي او تا یو امر مینل امن د ابنا ابنا چې به ګر وسګو هم فوق کو کمانڈر وای ای ویل خوفیا دیری دیری چې کمانڈر وای به غاله به جنگ کو عمله کو ازاوبین نو قرئ منافقا سرسری خبره ولو ردوه کدیو رد کړی دا خبره هل رسولی پیغمبر تا ویلا اول امر مینهم او خواندانو د دین تا دیونه لعلمه الذین نو پوشیو په دې خبره الذين غسان یستم بیر دنیا مینوم چې اخلی دیونه اغه په دې پوشم چې لکه دې مطلب دا ده دیو به هم پوکړو په خپلم پوشم لالم الی ملذینا نو چې اخلی دی درادیونه اغه په دې پوشو چې مړه د دې مطلب خداو امر تاسو چې بیګاله عمل کوی داغه دا مطلب چې تاسو را آرام کوی ولو لا تستنبیتونو منهم دامین ابتیعی تیسالیہ دیں ځان زان بے پوکڑو دولمونا زان بے پوکڑو دولمونا لعالمو اللذینہ کوشیو پدیا کسان تستنبیتونو منهم چی اخلی دی خبر لرا دی منهم چی دیو دی چی منافقان دی یا من بیانی دیں یعنی چی غالی اخلی دی دی دی دی. یا څنډه زه نو چې خپل له خبرو درم منهم د اول امر او پیغمبرنه نو علماء به به پوښیو چې دې مطلب داري یا دې نه خپله منافقا مرادي او یا دې نه خپله علماء مرادي چې مين څه شي ابتدايي اتصال شي نمره ودا شي العلماء الذين پوشیو پدې باندې کسان یسمبیتون او چې اخلي دې خبر زرا منهم د علماونه چې دا خبر د علماونه اخلي نګه پدې پوشیو او دې علماء پوشیو باندې الینا کسان یسمبیتون او چې اخلي دې خبر زرا منهم چې علما دي د علماو پدې پوشیو دې خبره مطلب لري باول سورات کې با منافقان په دې خبره پوسیو چې د علماو نه خبر اخلي په دېم سورات کې علما با خبره بوشون دې په کړم د عالمو لذينا پوسیو په ځای ګسان اسم بيتون چې اخلي خبر له مينهم د قول امر او علماو نه دا منافقان مو پوسیو چې مطلب د خبرې زادې او من بیانې شي د محلهنا پووش به د کسان ی سبیتوننو چااخلی داه می دا لمانې دالهما او پو شوو نو لما پوشو دویپ کړو چ لکهې مت دا دی تا سوی سا سرې خبره خوروويلوله فضلهعل کوم کنی می روبانې دله په تاسوو رحمددانالله ل تباتتونشیانه تا ب داې بکی ته د شیتان الله کللیله پا قاتل پی سبیل اللہ دا ترغیب ورکی جیادتا جنگو کا دفارہ دند اللہ لا تکلفو تکلیب نشدرکو لے مگر سا نبستا وحر دلمومینین و تیزو مومنان پا جنگ دا کافروں اصل اللہ و نیتی دا چا اللہ باس اللہ دینا جنگ دا کسانو چی کافر دی اللہ دا کافر جنگ ستا سن بن والله واللہو اشد باسا اللہ دے سخت دے جنگنا وَعَشَدُ دُونَ کِیلا اودیر ب سختے سزانا مَیَش پاش پاتن حسنتاں دام ترغیب د جہاد تا ظاہری معنی مناسبت نشته مخکی مضمون د جہاد د اس وای چاجه سپارش کو سپارش کو ندل را ثوابون دی د شفاعت سره مناسبت څه ده مناسبت دا دے مخی بیان د جادو اوس د ش مانه بیان دی چا چې کو بیان خو ترغی بورکو جهات تا خلکې جوړکو جهات ته په خپله باندې خو لانن ن خو بلله تیار کو نو د هغه خپل سامو شو د د عمل نامه کېون د مجاید سواب ولیکی شو یو سرړی په درس نه را دي بل تیار کی چې لاړ سپورانته کې نه. نو داگا جسو نسواب کی دا, دا عمل نام کیم دلی کلی کی دیتا بیان خواهی او چاچی بیانو کو بیان بد بد بیان سو شو بھاتی واچوال شکونی واچوال دا جہاد بارکی دخل کو نفرت پیدا کو نخپل گنایمو شو داگا گنایم پا دا پیدا شو قرآن لپا خپل ام نرازی بل ام نرابلی دی سرداخو پنج پی دیان دی وا, وا بیان دی کرامات نمنیو دعاگان نمنیو دا خو ماماتيان دي په دې شوبات باندې بل د قران د قدر کو نخپل غنوم شو جنرا دي دا بل غنوم د پسرانه پیدا شد ما یش باش فتن حسن تن هغه چا چې بیان کو بیان خو خو بیان یو کو jihad نے کسان تیار کړو یو كله یبدرا نسیم منا اسره دینه دلو دیني سي هغه څو نه jihad کې لوګي برا اما یش پښه فاطم سیاتن چا چ بیانو کو بیان بد بد بیانو کو خپل کم زیاد نه ته برم قرار کو شباچ ورتو کاغهن قران ن قرار کو یا کل کفرو مینای بندر انډه نه ددب انډه اصل کې په ساری منسره سته اړې داغه دیو طرف تبل ترت انډه وي دذرو داغه نه انډه یی نسټه تیار شوا یو انډه پیټه باغ شوبل شو څټه سوره شو انډه د شوبل دا وسه څټه د یو انډه غا كون کې واغه سوبل انډه دی و سوسې كون کې واغه سنی مو شو وکانه الله دې الله تعالی پارسواني مقیتا قادرہ و اذا هیتم بذهیهتین د دیوم د ظاهر مکه سره مناسبت نو الوہی مخه مسله د jihad وا و اذا ہوئی تم به دحیہ دین کرے تا اوستا سلام وشی و السلام پیشکش نو سلام سمناسبت ہے مکہ جامع مسرو سلام مسل روڑا ندا ما ندا حاضر حاضرشی به واقعہ ذکر کولا او یو اخذوا دبنا تو ادب بیگاو ن د خاوند ن می رحمت الله نګیجو سلام ګرځو او د ازین می عبد الله نګیجو سلام ګرځو ن السلام علیکم د عبد الله فلار هاری کنه رحمت الله باندې நமشره شیخ وې وې دامت تب نه ده هاری کنه د ها رحمت الله خدای چې تیدا مانکي چې السلام علیکم ورحمت الله د عبد الله په لاروي سلام سره مناسبت نشته سلام بخبل دیوانی خو به ترمل له خود دې سره مناسب نه ده دلته سلام باندې ده اصل کې تحیهه مان سره پیشکش دي پیشکش د امیر مطلب دا دی چې تاسو امیر یو پیشکش د بیان درکو جهات موزه تا صبيانو نو نتو ورته دیکيغه مو ته دا امير اغبيان قلمبن کا نو لار شه نور خلکو تا دا امیر خبر نور تور وس مطلب دا دي استاد ار ته بيان کوي په موضوع باندې نتو ودکيغه دا مو داس اس کا استاد قل اغبيان قلمبن کا ځان له الی کا ځان له نوټ کا نبه وسره مهنته کا نور خبره به کنه کا سب کي ځان لا م کا نو چې استاد بیان کړی دا غینته زیات او کا د جهاد په موضوع باندې استاد نیم گھنٹه بیان کړل تو د ستاړو او کا چې گھنٹه بیان دا مراد وي و ازا hộiتم کلاچ ژوندیش تاسو به تهیاتین په پیشکش د امیر تاسو جوندی وای په پیشکش د امیر امیر دا ته بیان کو د زیات موضوع جوندی کړی تاسو کوي فحيو ژوندې کوی نور خلک بیاسامینا په ورته ده تاسو نور خلق دغه نه په غوړه ژوند دی ور سمانه استاد نیمه گیان ته تخریق کړل ته ځان کې صداقت پیدا کړه گیانته تخروګه او د دعا یا بوس کوي هغه بهشکه د امیر ک نور سنې شېلې د امیر خبري خوګه کنه هغه ځان سر نوٹ کا داخل کو ته بیان کا فونو بیان جوړ تاس کړل هغه بیان قلم بن کا داخل کو ته وکه زیات نه ان الله بیشک لاله کانا علا کلشن حسیما بارسمانی صاحب کون کے مسئلہ توحید رکھ لیں جہاد بری مسئلہ دشاد دپا رکھیں اللہ لا اله الا الله اللہ نشته حاجت روا مغرب اللہ دیں لاجمع انکم خامخا جوم کتاب سره فرض خدمت نششک پایکه او مانا زخه او سود یڑی رشتیا ونه کله الله نه په خبره کې دا الله خبره ز خبر ارچان رشتیا ده وایو بس او مانا کو ته مانا کو مانا کو مانا کو مانا فما مانا کو مانا کو مانا کو مانا کو مانا کو مانا کو مانا کو مانا کو مانا کو مانا کو مانا سفوت توسیر مانکه فمالکم اصبحتم فالمنافقین فیتین سوچو تاسو لرا چې شوی په بارد منافقانو کې د وړلې سو کوی دیوخه او سو کوی ناخنی فمالکم اصبحتم فالمنافقین فیتین سوچو تاسو لرا چې وګرځی په بارد منافقانو کې وړلې ولارکسم الله زلکرلی دیو لرابی ماکا سبو پسود کولو دیو اطوری دونا ای غوڑی انتا تدو انتا تدو چه انسموهم محتدین ادایتوال اوائی من ازول اللہ چاہتا چه گمرا کردی جا اللہ انتا تدو مانا انسموهم محتدین چنمو لکی دی دی دی دی دی دی دی دی اوسو چې ګمرا کړی دي الله منافقین الله ګمرا کړلته داخه خلک دي دانیکاندی وميز لله او چې خطا کوي الله بیا باندې موږ غذر لارو لار زار ده هدايت او منافقان چې كفر وکي تاسو کما کفرو لکه چې كفر کړې ديو منافقان تاسو به كفر باندې فوختي چې تاسو كفر کوي څنګه چې ديو كفر کړدي پهته کونو نه سواه نوشیوهبرابر تاسو هم د دو شانې کافر شو پهلاته تو نهه سمن هم حَتَّى دو ناولیا دوستستانو حته یهااجو پ سبی الله تر دی چې پورونه پریددي د الله جن دپاره او سفرو کې راوزي مینې ته وين تولوا القديم اخواوا قوم نساء المنافقان وقتلوم وجنيد هيس وجتم كمذ شيء عمام قومي وعلى تفيذو او نسين منهم الذين منافقان وليا دوست ولا نصير ان داني منافقان وكزان دوستان موعدين مجوروا الا الذين بغرا غسان يسيرون تشورسي الى قوم کو چې ساسو مننس کې بين هم او دغې مننس کې سا لاظ نامئ ستاسوو دغې لي چې او سره جګ نه کو اوکم او را شي بندي و قاې لوکوم چې جنګو کې تا سره او یو قې لوکوو مهم یا جنګو نه دقوم د طرف نه تا جنگی جګېږي نه تاسو طرف نه د خلقومم سر جنگی پهله ش الله او د الله خوشي دسلله مسلط کړی او د مناکقان په تاسواقته لوکم جب کړ تا سره په ینی تو د لوکم شو تاسوونه پهلم یو قاې او جنګونه کو تا وعالقو علیکم السلام او کیخو تاوست کردن دی منافقانو تاوست کردن کیخو او فما جعل الله پسنے گردو لی اللہ لکم تاوست درا علیهم پدیو سبیلا نره سحجت نرگردو لی اللہ تاوست درا پدیوان سحجت ستجدون آخرین بیاوو میں نور دادوی مرل دا منافقانو یری دون هغه اړ یامنوکم چې امن والی تاسو نه او قومهم امن واخلي د خپل قومنا تاسو امن واخلي په نیپاخ سره درود ته وي د خپل قومنا امن اخلی په پاخ دغه صرف موافق دي جوړ دی وسره کله ما ردو ارګله چې جوا په شی الفت نه دي شرکتا ورګي سوفیان اس په کې چمو کور تراشن بیا شیر کوي دا منافق دي استاذ سره مده خبر کوم سره چې شیر کو عزت و اخرا نشي پايي کولی سنت بیا لري پيل لم يا تذيلوكم كدرد تن شو تاسو وجنګ نا ويلقو اليكوم او کينو غطاوسه كردن يلقو لم لان دي ويلم يلقو اليكوم سلام په کوفو آ او بندې نهکو لاسو خپل دام د لم د لاندېوالم یا کوفو آید بندې نه کو لاسونه خپل په خوو وختلو هم او حیس سقیتونمو کم دی چې و ولا کوم او داکسان تاسو دی جاالنا لم ګرزولې ما تاسو لره پهو سلتم مبیه سلتانم مبیه دړيو په دښمنۍ دړيو په دعوت ومعه کان للمؤمنین اول حکم رایتا چې حقوق اقدار لور کی دیم دا حکم رایات لا رایات لا په کار د شه امیر خبر اومني دیم حکم الکتار اوس سرم حکم بیانې احتیاط په قتل جن کوئی نو خیال کوئی چې ته قتل لګایې حکم مومنین تاسو د لاس نه په خطا باندې قتل شو نو د هغه حکم اوري دیات په معنا کانا للمومنین لذی المناصم د فرد مومن ایقتل مومنا چ قتل کی مومن الا خطا ان مگر په خطا خطا دو کیسه ده یو خطا فیل لا یو خطا فقصا خطا فیل دمانه چی گزار کې پو خکار باندې مگر سہیراشی دب شغل دته خطا فیل پیلو یو خطا فیل قسا تا ګمانو کو چاخ کار دي غره کی ذلیګی شخکار دي اپا کیا مومینو نو اگر یو وستو نو ددیو وسو دیت او کفاره دا دا بیان کای و من قتل مومنا ختان اگر چا قتل کو مومن په خطا فتهر الرقبهن یو پا دمانده ازادوالدرقبی مومینی دی غلام مومین بازاد کی و دیتون او دیت پای مسلمتون الالی سفالیشه بای و رسود مقتولتا دیت پور کی غلام بازار کی که غلام نو دومیشت روجی بنسی دیت پور کی دیت لز روپه شریدی لز روپه شرید چه داگه دو 200 روپونه د 250 تم توله 50 جوړي ته 200 روپونه د 250 تم توله 50 جوړي ن 250 تم توله چې 50 پر راوالې کنه ن څو دی جوړ شو اوها هغه دود و طوله این از دوله ایوه نسوشو بحصر شو اغنیمه توله ایوه اغنیمه توله چیه پنز پر رواله جو دونیمه توله اوه شو جو دوده تخریمان چون سر طوله شوي اوهری سوشوی چون سر سار چون سر طازی خوشون دا نمو باتی پاتی گوزا چون سر پس چون سر دا خودو ذر رو پوشوی او دا خود لزر شریدی چون سر تولے چې تو سره والے دا خودو دوسو رو مقدار شو چون سر تولے دوسو مقدار شو دوسو نشید د سو مقدار داشو چون ساٹ نزد زرو بسوشی دیل آس پاسو کا پانچ کی زرو کا دری سو اشتل نوزی دری سو اشتل لرپا دس کی کا سو بڑی جور شید تی نزار دو دغه شریديات نه طریقے هم درا دا 1000 روپے قیمت ته دغه 200 روپے نه 255 تولیس پنځه جوړي دا 200 روپے نه نیچے 200 روپے نه 255 تولیس تقریباً دو نمسو خیوشو کنا دو نمسو خیوشو او بارا طولیباشون سو باعا سر شو آغا پینزنیمی طولیبی که نوری دی جو دو نوری بان چون سر شو دو سو چون سر طولی دو سو چون سر طولی شو دا زر رو پونا نو چې دیر روز پا دس کی لسر لگه دس کی ذر برکی سود جوڑی دو سو چون سر لگه پا دس سود جوڑی ها دس پیر چه دو سو چون سر لگه دو آزار چالیس دو آزار چیس سو چالیس شو دو آزار چھے بیا زرگر راڑشا دس پینو زرو تبوسو کچھ بسو تولا اواری چھ بسو تولیج بیا رفاقی زرور پر تولیجو دو آزار چھے سو چالیس تولو نو سو جوڑیگی جو, جو, جو, جو, جو آغا پیسی دی پاکستانی دا غدیو تن گیتتے ہیں موتیم صلی اللہ پاکو بخی آغا چی جواندیو نو پاوخ کیا دس پینو زرو تولا پپنزوس روپے ونو درته را په 200 روپے باندې په اواز کې موږ حساب او 31 131650 روپے جوړیږي 131650 دافا او په 200 روپے ورته ګرانه په دیریږي اضافه جوړي په دغه 2640 شو تقریبا بس دقائی شرید یادتے ہیں اگردین اچھی بیاد سو جوڑی گی، سو جوڑی بس بیا صاحب کے ذرکرن معلومات ہوگی گا نا نه داکھر تولیشو دو آزار چھے د تورو بیا اس دا تولو بیادانی صاحب کے چھے دو, دو سو چالیس تولو سپنزور سو نا سون پاکستانی روپے جوڑی گی جاگا سا دے آگا دیتے ہیں قرآن و القران و هي وديعت مسلمات له الالي وديعت به سوال شيبي الالي ورسول مقتول تا الا يصدقو مگر صدقه کي اي کييرات کي سزا تا صدقه پادشوا جو خرا پين كانه من قومن پس کوذا قومنا ودا مقتول دا قومنا اذوين جي دشمنو لكم ساسو او مؤمن او ديو مؤمن فقل المؤمنون قوم دشمن دے او د سره بخپله مؤمن دي چې تا مر کړل نو بیا فتحر رقبتن پتا سبان دي آزاد ول د گردن مومن دي مؤمن با آزاد و ان کا من قوم او کو ذا قوم بیا و گردن مؤمن دي صرف مؤمن گردن با آزاد کین دشمن دے کو اگې لړقم ور کوی خو دشمن کوي و ان كان من قوم تودا قومنا جساسو دایمن کی مسافن لوظ فضیات مسلمت ندیات پیس فالشه ورسود مقتل تا بیا بدیات پر کوئی دغه مقدار 2640 توریس کنزر و تحر الرقبتن آزادول ده گردن مؤمن پمل میچ چاچینوو گردن مؤمن غلام نمون دی کیو چا غزاد کی سوا نو بسیام و شارین و تطابعانی نو روجی منسی دومی اشتی پر لبسی نو داد دری قسمو کونشو یو سشو چه مومینو نو فتحی الرقبتی مومینت و دیتون مسلما درم سشو فا ان کان من قوم عدو درم سشو ان کان من قوم بینک و بینو محساب امل لمجه چاچ بیا نه من در رقبه نو پسيامو شاريني روجي من سدوم يشتي متتابياني پر لبسه خدا روجي پنس سره ثابت زندي فدين شور کوله ها روجي الله دا ميرباني دا الله طرفنا اعوذ بالله تعالى عليم حكيم هو ايكمت ونواله ندقت البيا قسم نجي يو قتل عامد دي چه قتل آمد پا یو محدد شی بانده سر امرکی تورا بانده، ٹوپک بانده داری حکم بیا قصاص ده دا اتفاق ده یو دا چې په بان سر اولی مرشي نو داری حکمو هم قصاص ده او دیت ته ده یو شبیب الامد ده سبې بي رمضان ته وي جوړ کې کانه روا شي او سړې پیوغلي مړکې یې خو مرشي نو پدې کې دي ته پاخې لو باندې دله چی کم ټبر ده نسبيان دي پاوه بده کې دي او کفاره ده احساس پکې نشته یو قتل خطا ده لقد غتاو کم داشو یا خطا فی الفیل فی الاخطا حکم دلی دیت پاک لوبان سر کفارنا ذمشت پرله پس روزه یا جاری مجرا خطا دین زنان دشبی په خپل بچی باندې واره د وی چقو یا گاڑی باندې سوقواو ساری باندې سوقو چقاو دیتا جاری مجرا د خطا وی دلی حکم بشان د حکم د قتل خطا دی البتا زنانې چې بچه چا کوي ندیه په کې نشتا او کفاره پکې ده دوی هیڅ پرله پسې وروجي نه سي دا د ادمه احتياط سزا ده چې د احتياط نه وکړي هاغه زنانې احتياط کړې بچي له مورې کړې بچې ځان نه پوه کټ کې بیا سم بیا مرشي نه بیا په دې باندې نشتا که دې خپل احتياط کړل چې احتياط نه لرکړ بچې سواله مړو اگر چې د اعلان نه نو پدې باندې بیا دا دا زموږ شي په لږې وروځي دي دا د امه احتياط وژنه پميت المؤمنان اغه سوچې مړکی مؤمن وقص جانم جهنم بدلت جهنم امیشه بدېږي چارې نموت تابې نه من الله دمیر باندې دا الله نه دی الله په یو گوتون والا اغه سوچې مړکی مؤمن وقص دا پینځه سزا کاني وجزاء جهنم یو خالدن پیعا امیشه بای پده اکی دوا او درم و غضب الله علی غضب دا اللہ دے پدو درم و او پلانت کرلی اللہ دے صدو و عدل و عذابن عزویما تیار کردر عذاب لوی دا پینزو سزاگانی چی مومن په قسمانی قتل کی دا پینزو سزاگانی یایو اللذین آمنو دا پینزم حکم دے اصلاح النیتی فی الجیحاد احتیاذ وکاو اوس نیت دا الله رضا اختیار کې jihad کې نو نیت دا الله رضا اختیار کا دا الله رضا فارجه وکا دا نه چې ټوپک وسه دې مقصد دې نو نشان نه مقصد دې دانو یا ای نامنو ایمان والو اذا ضربتم في سبيل الله کلچ تاسو سفر کوې في سبيل الله دا الله دې دفارا دا الله جن دफार سفر کوي فتبينو لټون کوي ولا تقولوا اموى لمن القى اغه چاته چکی دي الیکم السلام الیکم السلام تاسو ګردان نو موه ورته لست مومینا چې نه ته مومن یو څه تاسو ګردان کې زم مسلمان نه او تور ته نه تو مومن نه او مړکه دې سم کوي چاغو زم مومین یما مسلمان نه پاتې کوي پرې مې وای نه ایمان نو راوړې تاسو ایمان قبول شو دې زړه قبول یو صحابي راغې او نبی عليه السلام دی فریادو کو چې اوتن دته زموږ او د قتل کړه دې نبي عليه السلام یې تولی کتلو وي هغه نه وي اسی په خلمان دي نبي عليه السلام هر شق قط کلمه رده ورسره لوسو صدقه رسیره لوي چې پدې کې مومینو چاغوې زو مومیني جو مومینو کړه تا ولي دتلو نه لاوي لټون کوي پتوبینو ولا تقولو دص مومینا طبطغونا طبطغونا طلب کوي سامان زو دنیا پسنداله کې غنیمتونه ډېر دقه شانتي كونتم تاسو صبحا تاسو مشرب بليمان نه وي نبيا ایمان نصیب شو ومن اللہ علیکم احسان کو اللہ پتاسو فتبینو لٹن کوئی د کار کوئی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلمانی خبردار دیں ترغیور کے جہاد تا اگور جہادو کئی ناس او جہاد کون کی دوارنے دی برابر یو دا الله پاک پر دن کی جہاد کے ابل کورنا سے دانے برابر اپی جی جہاد کې دا غصر اللہ لوز مخبرت کر لے لا اسال قائدون ندي برابر ناس من المؤمنين دو مناننا غیر اولی zarar چی جوڑ دی غیر اولی zarar چی ندی خاندان zarar چی جوڑ دی یہ اولی zarar دی نا جوڑا بیماراں یہ غیر اولی zarar دی چی جوڑ دی نا جوڑ ندی مومنان دي او جوڑ موڑ تے او کور ناستی دانی برابر والمجاهدون او زیاد کون کی بہ سبیل اللہ پزار اللہ کی بہ اموالین پر گل دمال نو پکړول د نفسونو بل زیخ پر مال لګای بدن لګای دا الله دین د پارا دادواندی برابر فضل الله مجاهدین غوروالو ورکرجه الله مجاهدین دران بہ اموالین په مال نو خولو انفسین په نفسونو خولو القائدین پناستو نه جوړو دلته کی مراد د ناسونو نه ناس بیماران دي پناسن نا جوړو درجه پيوه یو الله مجاهدين ولا په اغه ناسوبان دي چې اغه نا جوړ دي معذورين دي بيماران دي نو مجيد الله يو درجه سوبر کړل ولې ناس نا جوړ د غوم له جیا سره وټل هغته نشي او مجاهد تلله د امیر په صحبت کې زیادو کو او د امیر د صحبت نه سشو محروم شو د دریو درجه سواد او مجاهد په ضمانت یاته نور د جیاث سواد دوه وو شو د کله بیمار ده کله د هم څه روانو تواله یو درس دا قران درازي نه جوړ شي او بل درس د قران درازي نو د دوه وو یوشان سوال خو دې راتنوني کې لا صرف یو درجه ديار شو چاغه د امیر په کې زیادو کو او نور دې برم قران وی زګدم دې د قران کړم او کُلن وعد الله الحسن او دا یو سره له اس ګهاله جنت دا خدغه هغه مقام شو چې جهاد کوي او ناس نا جوړوي اوس هغه مخ کې سو چې ناس سو غیر اولی ضررو او نه تکلیف ورتنو اسې ناسو زیاد جنت له او نور و کو داگی سوکم دیوز داگی سوکم بیانی وفضل اللہ المجاہدین ورکر دیا اللہ مجاہدین اندارا علقایدین پناسو جوړو دا قیده دا ماری پا جی سانین ماشین سانین این اولای خدا قیده سریع دا دلتا گورا ماری پا سانین ماشین خسانین غیر اولا شو مخیمند قایدین نساغستیم قایدین بیماران دلته کې قائدین نہ قائدین جوړ دي هغه غیر اولي zarar مخه جته ليو اجرنا عظیما فصواب لوئ درجاتي منو درجي الله طرفنا ومغفرتنا وبخشيش ورحمه ميرباني وکان الله جل الله بخون کې رحم كون کې چې دا مانو کې ايات دي شکل ختم شو کنی ايات دي شکل لې پاول د ايات دي سوي ندي برابر ناس دوم مينان نه غیر اولي ضرر چې جوړ دي او مجایدین پدار دا اللہ کی پا مالو پا نفسون افراد برابر ندی دلتو ای ندی برابر او بیا سوئی فضل اللہ المجایدین و روال او رکر دا اللہ مجایدین درافو پا کڑو لدو، لگو لدو مالو پا قرول دا نفسون، پا ناس توباندی، دراجا پا مرتبہ و کل انواد اللہ الحسن لود جنت وانو سردین دین دی اخوانوش برابر دی اول که ندی برابر او بیا وی چی دا دو اللہ و د جنت دادوانو کله چې جنات له ځوان سره شو برابر شو نو اول او اصلي څه شو